Selamulejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miqtë e misionit Rruga drejt Allahut. Jemi në javën e dytë të ciklit të misionit Praktis atë që nuk takon. A është kjo një shprehje apo një bashkim bashtingëllorës dhe zanores, apo është një rregull vërtet i art, që vendosur si kuror në kokën tonë, si kuror në kokën e besimtarit? A duhet t'i japim rëndësi, dha është një rrezik i vërtet nëse nuk japim rrezik sa shprehje? Afutet që shprehen në të gjitha detajet e jetës sonë. Çfarë do të trajtojmë dhe si duhet të jetojmë me këtë shprehje? Do të jesi gjithmonë më njëherë në studio, mbasi të ndjekim përshkrimin poetik dhe t'ajohemi në emisionin ton Braktis ato që nuk të takon. Braktisa të që nuk të takon. Një shprehje, një fjalë që lidh Bashkëngjllore e Zanore. Një rregull bazë në jetën tënde vëlla e motre nderuar. Kur ora e bukurisë morale, një perlë e vërtet, nëse zbukurohemi me këto gjeva hire, ajo është me vlerë të madhe kur skalitet dhe rënjoset fort në kujtesën tënde. Kujtesë që të kujton me kurorën e bukurisë. Praktis ato që s'të takon me qenjen tënde. Ti je një krije e përsosur, ke një mision fizik. Adhurimin e kryu e si tënd, e të braktis është qdo zot tjetër përveq Allahot. Pastroje zemrën tënde nga qdo së mundje, braktis qdo gjë që prish fisnikrin tënde. Zbukurohu me krasitje, si pemët para pranverës, një pemë e mirë me fruta të shëndosha, nëse punojmë edhe krasitim sot për të shihuar këto fruta nesër. Braktis gjdo shtes që pëngon së bukurimin dhe suksesin tëndë, kërkoje forcen e, e thellë në originën tënde, në natyrë shmërin e pastër që Allahu të ka kryuar. Braktis gjdo robë të te për që ke veshur. Braktis atë që nuk të takon dhe s'ka hajër e mirësi në atë që s'të takon. Pastrojen nga mbeturinat e papastërtit, pastrohu nga ato që s'të takojnë, Braktis rehatin kur kërkohet sakrifica jote, se do të rehatohesh në një dit të vështirë. Braktis e gjumin kur e zanit të thëret, se do të ndryqohesh me dritën nga Allahu. Braktis e ushqimin kur Ramazani të vjen, se të rjeza mirësie të përgaditën në gjennetet larta. Braktis i fjalet dhe hesht kur moralit të kërkon, se me gradët e të devodshmëve të afronë. Braktis e kopracin kur misafirin në vizit të nderon, se pre bujarit të nderohësh. Braktis hasedin, kibrin, epshin, egon, gënjeshtrën, mashtrimin, e qëtu gjithë të keqe, se të gjitha këto, dy njën të azbukurojnë, e zemrën dhe ahiretin të shkatrojnë. Prandaj, braktis atë që nuk të takonë. Të nderuar miq, kemi ardhur në studio mbas të përshkrimit poetik sa po ndoçëm me titull Braktis atë që nuk takon. Do të vazhdojmë bisedën si zakonisht në hoxhën tonë nderuar Enis Rama. Hoxhë, mirë se erdhët. Më sjinj. Jemi në javën e dytë, duke folur për një temë që thamë që është tepër e rëndësishme. Është një shprehje, është një disa fjalë që mund të lidhen disa bashtingëllore, kemi thënë vezanore, po është braktis atë që nuk takon. A mund ta konsum thjesht një shprehje apo një rregull të art për këtë tonot? Që lëmë Allahun azhgal për të gjitha të mira që na i ka dhënë dhe lutim Allahun e madhnuar që të na mundson që gjithmonë mund të jemi në shërbim të sëmirit. Amin. Dhe gjithmonë të jemi nga ata që luftojnë çdo dukuri negative, çdo gjë që rrezikon nirzimën, të jemi me një fjalë në shërbim të Kënaqësisë Allahu Xhëlal Xhëlali. Amin. E kapurit çka e ke bër, është shumë e përshtatshme që të bëhet për çdo rregull të jetës tonë. Gjasë fakt që të cilë njerëzit shumë rregulla i kanë devaloruar. Duke, duke i përsëritur pa. si e, retorik e, për deshme dhe e kanë shkëputur pjesën më të rëndësishme të këtë regullove që është praktika dhe zbatimi. Shumë regullën e idim të arta, ma dje i kji i përmënsh shumë bukur e, i citojme ato dhe i theme ato, mirë pa kërë vje qështja për praktikën, atëre jemi si ignorantët më të mëlej. Mm -hmm. Sikur që të të të përkajim dhe të të të e gjenë njëriun Shumë bu kur din të artikuloj një regull të saktuar, shumë bu kur din të athatë dhe tje përshtype se është një nga djetarët e mëdhajnë këtë qërshtje. Mirë po i dhe hadarët të të tëmikë, a po kur vije qërshtja praktikës, të bëmë përshtype se është ignoranti me i madhë. Pashka këtë shkëputi se madhë që ka me zdijes dhe praktikës jetë në përdeshme. Andër edhe kë rregull i artë ndi plosen për këtë. Edhe ky e ka pasur një të njëjtën fat fatkeqësisht, fat. fat apo që njerëzit e dinë. Çdo njerëz tash në çdo situatë e merr dhe e pyet, a është mirë që të mirësh me atë që përket? Apo braktisësh atë që të përket, atë mirësh me fytyrën e hallkut? Çdo njerëi, unë anëmir, jam bindur totë jomër, nuk është e udës, nuk është e morallit, nuk është e ndershmë, është mërat që të mirësh me atë që nuk të përket. Duhet mirë të mirësh me atë që përket qoftë nëse i rregull shumë bukur e dim. Mirë, po jeri ta jeni është tërmbushur me atë që nuk na përket. Qandë nuk është një grumbull bashtingëllorë hmm. rezervor sikur se përmenda, apo nuk është një nuk është një shprehje që ne e përsitim, por duhet të jetë një projekt i jetës tonë. Projekt, kur them projekt, i ka fazat e tij, i ka kushtet e tij, i ka rregullat e tij, i është i ndarë në më të detajzuar, i shkoqitur, tamam, ka duhet një metodatë të shkruar. Nuk është e ledhë që të aplikua të njëtë në përdeshme kërë regullë, andaj e qujta projekt. Dhe e kam qujtë projekt përshkak se nuk përfundon sot dënesër, por është projekt jetësor. Andaj nuk s'ka dënë afatit i asë njëre. Gjithmon, njëri ju duhet të jetë në kërkim të aso që i përket, dhe gjithmon duhet të ikë nga e që nuk, nuk i përket. Atel të konsidrojmë hoqë një kurorë bukuria? dhe donjë të kurorë bukurie që njëriu thjesht e marr në kok, ta rrënjësojë, ta skalisë thellë në kujtesën e tij. Qëndosha kë kujtesë nesër do i këthet, thot kujdes, se kjo të kthehet thotë kujdes, sekos të përket. A mund të aksion këto projekte të tillë? Shumë bukur. Mm -hmm. Allah e shpëluft. Madje këtu e kanë kundëror dietorët. Mm -hmm. Ibn Rajab al-Hanbali rahimullah thotë, kjo thonjë, kjo fjalë apo ky rregull është baza e kodeksit të moralit në Islam. Baza mbi të ndërtohet çdo normë morale në Islam nga se njëriu prejkëtu e ndërton edukatën ti prejkëtu e ndërton moralën ti prejkëtu e ndërton karakterën ti ndaj, kjo është baza e ti kjo është brumi e ti kjo është qenja ti, për kjo është dhe kurora e ti që e stoli dhe zbukurën ku dhe që ajo është njëriu duket i bukur i tërhequr duket do të të i edukuar, i përkryer që e si të duash, atëherë kur aj reflektan praktikisht me kë sa i praktikis atë që nuk e përket. Andaj është kuruar me plot kuptimin e pionës, por para se të jetë kurorë është bazë. Me të cilën besimtari ndërton edukatën dhe sjelljen dhe moralin për e ditës së pionës. Po, atëherë ne themi që braktis atë që nuk i takon me qenien tënë. Imi krijes e krijuar në një krijesë më dhështore në formë më të përsosur, me një mision fisnik. Në këtë mision që kemi fisnik, a kemi rrezik nëse nuk praktikis atë që na takon? Njeri jo është qenje fisnike, mirë po, këtë fisnikri ja ka dhenë mision, jo të qenje ati. Uh -huh. Njeri special gaban, mendojnë se qenje ati ka fisnikru nga tjerët, jo, nga senqof, se në qovë se shikojmë në konstrukën tonë fizikë për shambullë, uh -huh. dhe e marim për shambullë si kriterë, të fuqinë tonë, jemi të fuqishëm, pra ndajemi fisnikë, ka shumë nga kafështë që janë më të fuqishëm e sëri. Mund të themor për shembull pemën. Ka shumë nga të tjerë krijesa që janë më të pashmëse njeriu, më të bukura, si për shembull çfarë gjyra të zogjve apo këto disa disa kafre janë shumë të bukura pemën e gjelbër, apo ndonë kurto skja që na fies nikron. Ndonë kurto azyr që na fies nikron. Mhm. Uh -huh. Prandaj ajo që na fies nikron është koordinimi mes arsyes që Allahu na ka dhallur nga krijesa të tjera me misionin që duhet ta kuptojmë me arsye. Ne kemi arsyrën, ne kemi misionin. Nëse këto dyja bashkëveprojnë mes vete dhe janë në koordinatë të përbashkëta, atëherë këtë koordinim të përbashkët mes arsysis dhe misionit del fisnikria e njeriu. Në gjendë që këtu kush përputhja, misioni është diku tjetër, ndërsa arsuria është në koordinim me di tjetër, atë nuk kemi, nuk mund del, nuk mund të prodhojë fisnikri. Prandaj ne jemi fisnik në bosht misionit, ne miteruam në bosht misioni që kemi në bas të asaj që Allah nga kanë deruar, me rolin që i kemi njëtën e kësaj, njëtën e kësaj bote. Dhe tash, Allahu Gjellar Gjellar Hu, në momentin kër nga ka caktur misionin, për ta realizu këtë mision, nga i ka dhen të gjitha mjetit e duhura. Nga i ka dhen trupin, nga i ka dhen konstruktin, nga i ka dhen mandin që ta kuptu misionin, nga se mund këtë kriesat që janë të nëgjajshë mësini, mir po um mungon arsye logjike ande nuk mund ta kuptoj misionin ande ikemi të gjitha në branda çanjes tuant të instaluara të gjitha ikemi të mjaftueshme për ta realizuar rolin që kemi ardhur ta kryjmë këtë botë këtë mision ajo është adorim me Allah atëhojë mm hm kras mjet që i kemi apo na duhet të çfarë na duhet ku na ka dhënë Allahu xhallahu ala kuën e mjaftueshme që në branda kësaj kuheni të dëshmojmë se jemi të gatshëm dhe kemi qenë gjithë mundë në shërbim të misionit për tësirë Allah në ka kryuar. Tash, pas tërë kësoj, gjithë do përdorim i mjetëve, apo gjithë do shrujzim i kësoj kuhe, ju në drejtim të misionit në nëmkupton keqë përdorim. Dhe kjo keqë përdorim në nëmkupton braktisin e asoj që na përketë atë mm -hmm. nën kuptant sikur thot Imam nebiu rahimullahu me automatizëm të marrit me atë që nuk na pëlqet. Apo dhe po. këtu rrezikohet misioni, këtu rrezikohet roli, këtu rrezikohet fisnikria e njerit, këtu rrezikohet arsyeja e logjikës ti shumë gjëra të tjera pastaj janë në në në rrezik. Atë rregull, më thënë ne ta themmë ndryshe, jo që të merresh me atë që s'takon, por merr me atë që takon dhe praktisat atë që s'takon. Kështu. Po, atëre me qëse, të se kemi frikë të rrezikohet fisnikëria jonë, se me dë misioni thamë është ai i cili na fisnikron. Jo thjesht uh, konstrukti jonë sinjores, po misioni jonë është shumë i lartë. Jemi në kolonë pranverës dhe një pemë mirë dhe një shëndosh, kemi thënë duhet krasitet. Për zakonisht krasitet para pranverës, që ti ajë i futa më të shëndosh. Ndodh që neve në misionin tonë fisnik të gabojmë dhe merri më të cilse nuk takon. A mund të të ndodë vërtet që kemi nuhet krasitetemi? Po shumë, po shumë ë uh në qofë se pëmët kanë nevoj të kaloj në këtë proces në stinë caktuar, unë mendojt se ne një gjdo stinë duhet të abëjmë këtë. Mm -hmm. Ne nuk kemi vetëm pra në verë. Pra në verë. Po, ne, ne edhe ndimer duhet të krasitem edhe në vjesht, edhe në verë, edhe në praverë, gjithë mund. Gase gjithë mund jemi të rizikuar apo me e, me degzime apo që pengojnë e, dhenjën e frytëve të duara nga qenje jonë. Dhe këto degzime në të shumë ta çoft nga edukata e kaluar çoft nga mndai televizioni, mediat shoqëria, rrethi, shumë gjëra bën që besimtarin jo rollher ta zhvendosin nga misioni i tij. Prandaj ë është një mision i rëncishëm një etin e rrit që mos të zhvendosen. Ëh. Ne me siguri do të kemi trajtuar si mos të zhvendosemi, mos të këthemim rapa, por të vazhdojnë për para. Shumë sot lojnderuar muslimant vuajnë nga zhvendosja. A i vendosë që të e zrejtë. Por posat dhe në rrugë, zhvendosët. Posat të bëhet pjesë e në shqyri, zhvendosët. Në indekëzim nga rruga, mund të që të zhvendosën nga rruga. Zhvendosën nga rruga. Dhe posat zhvendosës, zhvendosja që farë në tyre ka çë pa zhvendosës nga një punë e keqe në një punë e mirë, kjo është proces i brakulosh që njëri ka në për të. Mirë po, zakoneisht, zakoneisht individin takimet e tërëta, të të, ndërkimet e tërëta të të të të, e kështu me radh, zhvendosen nga një qëllim i mirë në një qëllim të keq. Nga një punë e mirë në një punë të keqe. Nga një punë fiznike në një punë jo fiznike. Prandaj këto zhvendosje, këto degëzime na bëjnë që të mirë më aq nuk na përket. Për mm -hmm. shkak të një shtëpinë tunde me me punët tuaja dukun përgatit, si t'ia ja bëj për kët provim, si t'ia ja bëj për kët adorim, si t'ia ja bëj për kët projekt, mirë apo duhet uja? I ngarkuar dal të ja pinë kafe me shok. Pas sa t ulesh me ta, ata tashmë kanë kap muhabetin e tjetër aty. Ja. Mhm. Mm kan kap kët muhabet aty. E ja. tash koni konflikt, mëso ai çiksa duk ku marr dini më tani dhe ksoj çfarë tash po ndjej. Ta shpeshë renie nuk dit menaxh me kët konflikt nga se duhet, ose të uajnë përna në atyune po projekte ti, për po normal, që të mirë ma që u përket, pasaj të gjithve, ose të ngritët, a e asë nuk e ka fëqin e imponimet, e asë nuk e ka fëqin e <taskles> ngritës. Dalë nga dalë, dalë nga dalë, bëhet pjesë e ati debati, e asaj beseda, dhe fillon që të vendosët duke u marrë ma atë që nuk i përket. Dhe kjo të degzim pasaj, pengon, pengon, frytin që ka qenë duke u pjek, kur ishte anë ikonëve mm -hmm. që ta këputë, ta këputë, ta këputë. Do në gjithë mund të qenën me gërshërë në dorë, nuk e këputë. Gjdo dhejkë që pëngon do një frytët. Epse kjo është pak e, illustrative, apo mund të jetë e rëndë që njës të kuptojnë, po pikrësh kështu ndonë. Pikrish, se te një te një, një, një, një pemë që nga ti pritet të japë përshë frytët të shishme, të këndshme. Mirë për përshka këse, pa prit mas, apo, Filojnë dhegzimet e panëvajshme, atër duhe është të intereshme e gësharë. Në qovë se nuk interonanë, të largash dhegët e panëvajshme, ato atër do të hakmirën duke e prishur, fërygjën. Të të të vendosën nga rrugaj dorë. Nërmër një qëllëgjënë, ku këthemi në qëllimi i prejrës, kërësitjes, kemi përshimin e kohës se ga buar me o shkëput me një qëqërije. Stam thënë i taboreve të mësona. Gadjdo burem, gjadjdo burem tjetër për të kthyer në rrugën pa. e tij në atë misionin e vet fisnik pa. për cilin është krijuar. Dhe kjo mendoj se ka nevojë rikthim thellë në origjinën e vet. Në atë shmëtit të pasat kërkoi pastërtimin e tij të misionit fisnik që ka Hoxha. Po, takë qort, takë qort, asë njeriu i cili din ku po shkon, ëh. Mm -hmm. Asnjë mik nuk nuk mund ta zvendos. Do që ti e nisën punën tënde. Dhe edhe së ndora shtot, duhet të arrish në punë. Duhet të jesh aty ndoshta. Në dukesh ku rrugës me mikët, e pimni kafe, kam kon fal, do të më shkon shtot të ndal diç një ngjarje, të gjitha këtum, nuk do të përsëriten, gazetë ti din ku po shkon. Ti të përket të arrish në orën 7 në punë. Megjithëse bon ti ke dal, hajt, nuk di ku po shkoj. Çdo thirrje të përket. Çdo ngjarje të përket, apo çdo zhvillim atë të përket. Skenën çelim të sa hum pse ke dal. Andaj mund të bësh pjesë e çdo ngjarje në rrugë mund të bëhesh pjesë e qdo ndaje që bësh, e shërë, mund të bëhesh iftuar nga qdo kush. Pandaj, në qëse, ne kemi të qartë qfar përdojmë, dhe kemi të qartë se kohë për këtë është e limituar, atër nuk do të lehëm shvendosja. Se kurse njëri e ndali e bojube së këtjanin, dhe i thamë falë, a mund ndalë është pak, kam pak debat me ty, thamë pove që ndale djelen. Me për dili leviz, unë nuk mund rrimet një nga se kam mision të të tërë, dhe kjo mision nuk realizot me ty. Nga sa asë nuk jenë nga ta që më kuptan, e asë nuk jenë nga ta që më përrytë për të tjune. Nësë si asë të e rej, atër qëfar bëjmë të tjune. Hu mbi ko fara, pa da i larguna për të tjë. Për këtë arsye, qëllimi i, i kristalizuar, apo edhe ruatja e mjetëve që më shpenzohën për të pjetë, nga se mduh Por kur nuk kanë koçullim njerin jetën e tij, nuk ka agjencë caktuar detitore, nuk ka projekte që faturojnë, atëre ka kosa dush. Ma një gani duket çfarë shkon ora fara, shumë vëmend son nga njerëz, secilat thon sti te kaloj kohën. Ja ne kri. përveç thon njerëzëm përgjegjësipë dhe mesnësh, thon me shematit ton ndosht që po ikën koha, nuk dim çfarë të bëjmë. Dim çfarë projekti të, të ndërtojmë. Pikërisht, pikërisht. Se mi ke kë kë kë projekti on jetës, thamë do të bëjmë projekti jetës, thon të moralit ton, por A e fëtëm në moral kjo është, brektisët të kon, kjo tëra që së takon, apo dhëtë përshdoj që? Kjo përfrin tërë atë që përfrin misionit. Gjithë misionit tonë. Gjithë misionit tonë. Misionit në cilë është. Misionit është, jonë është që ne të adhrojmë Allahon. Në tëtë, të kemi raportet e mira me Allahon. Raportet e mira me Allahon në ndërtojnë në besimin e drejtë dhe në zbatimin e ligjit e ti. Që përfr në këtë rregullohet raporti i Robert Mezotit. Ktu ka shumë gjë që të përkasesin dhe duhash të mirësh me to. Pastaj, misioni u përfshin raportin ndëm njerëzor. Mm. Që ti jesh individ konstruktiv i dobëshëm. Për familjen tënde, për rrethën tënde, për shoqërinë, për shtetin, vendin tënd dhe tërë njerënin policisë. Dhe kjo është projekt i madh. Në këtë vend ka shumë gjë që ti të përkasesin. Apo rregullimi i këtyre dy sektorëve, apo dhe zbatimi ase që kërkohet në këtu dy fusha të përket ty. Andaj, këtu ka adhorim, këtu ka besim, këtu ka raporte, këtu ka sili, këtu ka edukat, këtu ka tëra që e bën një njëri, njëri të formuar, i cili din pse ka arë, e din qëfar duhet të bënë, dhe e din ku shkon. Pra në këtë një mën që t'jesh, aj që duhet të mirësh me aj për qëtë përket. Mos njuhi e asaj që Kushje, bënktu, ku si çfarë ti bën këtu. Ku po shkon? Atëherë normalisht dikush tjetër të imponon këto mbyime. Majë sot sot është një rregull i njohur e kam lexuar ë një rregull i njohur në estern e menaxhmentit dhe planifikimit. Athun ekspertët e më thonë në çoftë ti nuk planifikon, bëhesh pjesë e planetit e dikujt. Po. Në këtë tjetër. Në këtë tjetër në një universitet në Amerikë, sepse tash po dalim tek planifikimi mm. por ka të bëjë me këtë. Po. Në një universitet në Amerikë. ë ekspertat me asoj, kësoj la mia. Kan marr një gjeneratë. Mhm. Te universitetet, te një fakulteti ndrimit caktuar, 50 vjeta për shembull, dhe i kanë përcjell. Pas 10 viteve i kanë ftuar ejani. Dhe çdo kush ka folë qëfar ka rritë kjo, qëfar ka bërë kjo, qëfar ka bërë kjo, ka bër kjo kështë në mërru. Beso, adinë që si të ka qenë rezultati, 3% vetëm nga ta, ka përvejkuar sa kësish se ku dënë të arrimë për 10 vjetë. Netëm 3%. Pa, 97% të njerëzve je ndërzuar fatët, ku të bëhet, pa qëllim. Dhe adinë qëfar kanë dudë përsoj, këta 3% kanë posedu pasuri, apo më tepër se të 97%. Këta 3% apo i kanë përfshi katë numër apo nëse jo këta persona, po këtë numër edhe më tepër në projektet e tyre. Apo, ndërsa këta 97% nuk kanë arritë me përfshi as vetën në tyrën projekt caktuar. Prandaj ose planifiko ti që plan caktuar ke mision ose do mësë dëshmërështë dërbëshë pjesë e planet e dikujtë, dikujtë dë të logaritë ty pas taj që ti të ndihmash në planet ti. Në qëse nuk je i rezervuar, apo, të rezervuar në dikujtë. Një vajzë që nuk është e martuar, apo, e tërbota mund të akërkan. Momene kër e fejot, e rezervuat, pas taj, mund të ketë shumë njerë që e ka ndash, ma e rëfot, mm -hmm. e ka rezervu dikujtë, apo ande rezervojë vetëm tëndë për punë të caktuara. Gase për aq sa so nuk i rezervuar dikush llogaritme të zeru. Vërtet. Dhe këta sot udhëhiqen botën. Ata që gjuajnë në njerëz të parë rezervuar e çka shumë, ata menaxhojnë me shumicën e njerëzve. Prandaj nisi musliman kim mision, ne duhet lëmë shëjtani, apo, po, të lum që şeytani apo tani filloi të më et me. Sa e përdmi këndin kur e di kjo. Për ta këtu ku çfarë bën kë? Ti udi vezvesa. Arrencot, që një ose pse nuk shkoi këtë ditë me me me fjalos me vllonati. Skaçka të bën. Vezvese për vllon, ai thotë, ne kemi ku për më fjalos për shkak se kemi ku më pajtuhu. Mëndër kukurkorej do të pajtuhu, ne kemi ku më fjalos. Është mëro, është mëro gjithë ato që kanë bën. Andaj do thotë, e tërë çani duhet të të pafshin këtë çështje dhe misioni është shumë i rëndësishëm në këtë drejtë. Ë, me sa po shoh, hoc duhet që biseda jon siku po rikthem një vit që kemi folur për gjithë temat, jo ajo që kemi thonë logjritë vetë vetvetes, por kur ne kthehemi thën me rishiku dhe një herë në rrugën e drejtë të Allahut, braktisat ato që sot takon gjat rrugës. Edhe sikur do të më rikthej më na bëj një si thon riskanim të gjithë temave që kemi folur, me sa po shoh me të temë ja. bë, apo jo. Besoj që besoj që na ndihmon kjo shumë në kuptimin e asaj që kemi thën dhe në kuptimin e asaj që do të themi. Më lejo, vetëm shkurtimesht të asil një shemblë, ndërruar që, jo rëllherë e silin e për ndajatë ndryshme. Unë kështu e kuptaj. Allahu Gjalli wa Ala në ka sil këtë botë. Apo? Pa. Në ka thënë. Ti prej këtu njësësh. Ndërso këtu, apo, do të më sjelesh malë të saktuar, dhe në bastë të malë që i kësil unë të paguaj. Pa. Ta ka dhe një strojcë. Apo, një qëndë, një thesë, dhe tja të i të futër gjëra. Njëri ju dukecë rrugës, apo, mund të i bën për shtypi një shkambi madhë. Kjo, me sigurit, kushtën e futë një qëndë. Nduk është rrugës i bën për shtypi, për shembul, një trënk i caktuar e futë, rënduat pesha. Gjëtë rrugës, një njëri i menqër i thëtë, falë, pëshës i engarkuar shumë, apo. Uh, thatë po se uh, uh, ka më matë atje kur shkaj herë. Njëri menëgjëri thatë nuk është puna me pesh, por punë është me vlerë. Edhe këtu të vërisosh. Sa herë, sa në bërtëm, bërtë për nevajshme, duhet të shkarëgohemi. Hudhe! Kësit, po e është gurë i madhë. Mirëpaj, ajë aj, në peshurën, Çe kimu mot atje nuk bën shon? Mund një margarinëtar 1 g apo të kesh 10. Mban shumë se kaç. Andaj nuk duhet të marrim ë gjat rrugës te loja Leora, çka të vjen për dorë. Apo ta ngarjojm kuon sido të qoft, të dërgojm çka do të qoft, të flutojm çka do të qoft. Jo. Ka sekëh sigurisht sa që mbledh. Ke hati billel sa peqajmë sa. Si ai The që mbledh Sinatis. pa natën. Ai mund të kop Gjithë shka, mund t'ka pa gjarpin, a pa që të dërën, duke më duke së është një uh, druqë që indi më më mendisë jarën e kështu më ratë. Andaj, me kujdes, përgjith, dan nga dal, dan nga dal, unë përket kjoj të marrë, unë kjo, njerës mund të marrë në atë, mund të marrë në amë, unë e di që farmë duhet mu për të kalla u gjelevala. Dhe kjo është një rishikim, i tër barës që e bartim shpin, sa Si kurçi është një fjalë popullore, nuk ka vlen barra qiran. Po. Po s'ka vlen. Nuk ka vlen barra qiran, qiran. por shumë gjëra që ne i bart nuk ka vlen barra fare. Nuk ka vlen. Atë ndeshiko vë, no. pse të bësh hamall i xherave, çka nuk... të dëmton shpinën, apo edhe të lutën, edhe nuk ka vlen atëherë kjo pjesa e parë e misionit të societi fundi, por shpresojm të mi përsëri bash pjesën e dytë për të vazhduar për të njëjtën temë, esnomos ke barra. Citet vlej barra qiran i themin ne, më thënë një shprehje tjetër nuk është puna thamë me pesh, por është me vlerë. Po. Do të vërejt të flasim për të temën, inshallah. Të nderuar miq, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër për para opinionin e disa vështresve në lidhje me këtë titull braktisë ato instakon. Të kemi kujdes. Thamë nuk është me pesh, çështja e baras, por është me vlerë. Kthehemi përsëri. Të, të braktisësh atë gjë e cila nuk takon do të thotë mësh me vetveten tënde. Sepse njeriu ka siçi ka grumbulluar diëtarë tre të drejta themelore bazike të mëdha. Një që është e drejta e Zotit, që mëadhurohet vetëm atë. E dyta është e drejta e njeriu të ka shivetes vet, do të thotë masa mos abuzoj me ato gjëra të cilat Zoti ja ka ndaluar atij, të t'ia pakun vetes. Dhe e drejta e tikësh i njerëzve, të cilët rrethon. Do të thotë Nicës sot konkretizojmë pak me këtë që njeriu të merret me veten e tij, të angazhohet me përmirësimin e gjërave negative në veten e tij, të cilat janë të shumta, por në momentin që njeriu merret me të meta dhe gabimet edhe gjërat e të tjerëve, mangësitë e tjera ve harron vetveten. Edhe këtu dalim sërish ke fillimi i pyetjes që njeriu duhet të merret me atë gjë që i takon. Ajo gjë që i takon është që njeriu të merret me veten e tij pastë shikoi edhe të, të vënë pa në dukje, të flasin për mejelisën, për takime, për të meta të tjera. Si pasoj, këti njeriu ai ka hyrën hak. Dhe njerëzit e tjera praktikojnë veprojnë diçka të tillë, në kohën e sotme janë të shumtë. Pra këto njerëz me të vërtetë janë marrë dhe merrën dhe vazhdojnë të merrën me gjëra të cilat nuk i takojnë dhe nuk i interesojnë. Peygamberi Aleysselatu Wesselam ka thënë ka përmendur domethënë që sheh besimtari i mirë është që merrët me vetën e ti dhe i braktistat të gjire të cilat nuk i interesojnë. Po ka shtu pejga me a.s. ka thënë, thuaj të mirën ose heshtë. Pra një problem mjaftë që është aktual, shumë i madhë më thënë në gjëmate muslimon, më është se shumit se vëlezëve merën me gjynafet, me, me, me rëshqitjet, me gabimet e tjerve dhe nuk merën me vetët e tyre. E si pasoj, u hynë hak atyre destabilizohet gjëmati, futët përqarja, Ndërkoj që jemi urdhruar që të bashkëpunim në të mira, ashtu si që ka thonë Allahu, vëtë anu e në alelbirri, vëtë takua, bashkëpunim në të mira në, të, në fisnikri, dhe mësë bashkëpunim në të këshia. Pashtu Allahu Zëgjel ka thonë, kur ka folo për citsit të pësimtarët mirë, që ata janë që nuk merën me gjërat kota, gjërat të cilat nuk e i interesin. Më mendojës e në ditet e soqme, situata është shumë e komplikuar sidomos për jetesën që po vjen për koha e vështirë që kanë ardhur dhe mendoj se njeriu po të respektoj kohën e vet, të respektoj punën e veta, nuk do ketë kohë fare të merret me pjesën e tjerave. Maksimumi për një pjesë me dashamirësi ndoshta, por për pjesën e gjykimit ose para gjykimit nuk gjej vend më umar. Të ndror armiq që më ktheur për, për të institutë për të vazhduar bisedën tonë, braktis atë që nuk takon. O dita që është shumë e bukur, ke sprëja urt popullore që mos ja vlej barashëran, do të punojm. Allahu na ka dhënë gjitha mundësitë, na ka dhënë mjetet e duhura, na ka treguar rrugën, thamë shumë ishte sa i veçantë me mision ton se tha që nuk e përmendnim në shumë denjë, që Allah subhanallahu te ka thënë, nisi rrugën nga këtu e ku është fundi rrugës, duaj prej teje të mosjellësh këtë mall të mirë, të shpërblei për të, të mall. Thamë morëm rastën, atë thesin, mund të marrim barra të rënda, mjetet i kemi të gjitha. Si mundet që të përfshijemi edhe një herë çdo mjet që i përfshin rrugën ton apo jo thecili do të jetë to mjet që ne do të trajtojmë. Po, ehm kur themi braktis atë që nuk të përket. Ehm këtu, sikur si, si kemi përmend, përfliet tërçi në një rjet. Pastë nganjëherë njerëzit kuptojnë për shkak të braktis atë që nuk të përket domon mos fol atë që nuk të përket. Po. Për o Kufizujnë këtu. Ose mos u mërë më atë që nuk të përket. Kaq? Së mos ka e që tjetëri, do më thërë. Nëse që ka tjetëri, jo ke jotja. Po, e, mirë. Nëjë themi se mos shiko në atë që nuk të përket, shiko atje ku të përket. Mos mëndo në atë që nuk të përket, por mëndo dhe medito në atë që të përket. Sa so është e modhë kjo? Këtë hapsirë të pashizuar të meditimit tonë është duke e apo mos uh, ndëgjo atë që nuk të përket, por ndëgjo atë që të përket. Mos kap atë që nuk të përket, por kap atë që të përket. Apo mos ec në drejtim që nuk të përket, por ec në drejtim që të përket. Mos u ul atje ku nuk të përket, por ulo atje ku të përket. Mos u ngret në kūn ku nuk të përket, por ngrihu në kūn ku të përket. Shikoj andaj mini fjalë të gjitha lëvizjet tona në jetën tonë mund të jenë të natyrës që na përket dhe Vesim. mund të jenë të ashtu nuk na përket kujdesio çdo lëvizje jon qoftë e fjalëve qoftë e veprave e praktikës së punës ton çdo lëvizje jon apo pafshiet në këtë tim ose do të jetë në drejtim të asoj që na përket ose do të jetë se... në drejtim të asoj që nuk na përket Vat që ndod në me kuptuar se sa so shpesh mund përfrimi na që nuk na përket madje edhe pavetje. Okay. Me këtë më vërtetova se që këtë misione të fundit për përmbledh gjithë misionet e mëparshme. Inshallah. Allahu. Jamë këtu atë. Mirat. Ne do të them pa kusht na kanë gjë ndonë misioni. Shkurtimisht ku do të fokusohemi në trajtimin e misioneve të mëvonshme, sa më, më thënë me këtë titull për atë se që na ka qenë ku vërtet do të fokusohemi. Ne do të mundohemi që inshallah, me lenin Allahu tazojel, mendoj se është e rëndësishme për të gjithë nivele dhe shikuesit tanë të nderuar, është e rëndësishme që praktikë të usilim shemb nga gjithë kjo që folëm. Si komunicioni njëri për shembull, të shikon atë që nuk i përket. Sa ndonë, pse s'u përket unë, sytë mi, shikoj ku du. Apo jo ja nuk kjo është, është. Nuk është nga se janë sytë tu po po t'i hanë për diç. Mos i përdon për diçtë mm, tjetë, tjetër. Apo mund dëgjosh atë që nuk të përket soniern do jo natçi nuk i përket. Apo shumë. Shumë më di zgjasin vesh për dëgjuar ç'i nuk i përket. Edhe që i nësuar si, nëse arrim të kapim se ngjëra ç' që... Po, po normal, normal. Andaj këto janë defekte serioze, kadër ti, që duhet përmirësohen. Je në zgjerëllë e nderuar që mendoj që vallai janë shumë banale ti në pjesë jetës sot. Janë shumë banale. Njerzit këto mund t'i evitojnë, veç në bazë të karakterit të të që ka kada ismalen me karakterin e një mor maçin për shembull, për mëna, "Konjeshut". Ka, ka, ka dhe, më thën fatisht si sot është bërë dhënë kulturë, më do fundit që mos u mer me teatrin, mos so... u, na kuptim? T'ksej botë. Është çfarë të, të mënor për një besimtar, në çudi dikush e bën emër të karakterit, ndajmë të personalitetit, si bën përshtypje e ka punën e tij apo. Atëse duhet në timë po. si, si musliman që është kërkesë fetare jona. Kur këna më i dhun fundi sa banalizma, fat keq, kur Sojira do të marr fundu. Atë është janë disa tema mënyse e gjenerata e re e muslimanëve. Kan dëgjuar mjaft për çin më të mirë. Apo vërtet. Do të e kuptoj se jemi të mirë. Alhamdulillah, është duke mirë po. Ne ne është dëshmoshi shumë më të mirë. E kuptoj një nxos, i cili ka qenë një shkollë të thjesht apo tha ai Kaç, te ma te paske shumë të mëson nga se, kurçi ka shkolla në është, do të thot, uh, shumë e lodhur kuptimin e asaj që ofron. Asymptata janë të vjetë këtu me radhë, në stadium shumë të kualifikuar. E po, inxhinieri në kolegj të ndërkombëtar të fuqishëm. Po, ai mirë, kam shumë mirë, po krasem sa kemi shpenzuar për të është do shumë maliat, mm -hmm. shumë mirë ti. Andaj një edhe nga njëra nuk shikojse sa kemi shpenzuar. Mm -hmm. Po shikojm sa kemi arrit për votierëve. Do mm. më shikoj ti, se nda nuk e shpenzuas as pak. Po është shumë normal një musliman mm. të jetë për shembull majë daluar paksa, vçiu etic shikë ndjua në gjërat e sfetar. Po normal është ky punë. Normal tamam puna, ai pan dgjhu fora, me cinë mm. po, me një sipër të ditën e 10, që atë herë bó është dëstimi total. Mir po, më shikoj më ata. U shikoj sa kam investu. Super mm. të. Se ne pret për sa të ishte paguam, për sa 6000 euro, 7000, 10000 euro nivat për të. Apo? Normal, do të presim më shumë sa ai që. Pra shumë aty për sa ai që, normal, në çështë është sa kë, mos bëjmë shërbime pas pagu. Shko kryesh kundon këtu po. Kësaj tjetër po. Ata mënojën si musliman. Kimë shpenzu shumë në në drejtëmta informatave, të ligjëratave, të mësuesve. Po duhet vargjesh me godit, por dua të them është një investim që pred për e të një kualitet më të lartë, më të ngritur, për gjithën e njëve si muslimat. është përkjeqarë, dhe vallaj, që shetë njësa so muslimat, që, që sa so vite janë, në islam, në, në gjemat, në kështu mërat, dhe pas taj, subhan, në ndudin gjena banale që nuk është dasht, në ndudin as, kur si mi fal fare. Si njerës nuk banë me ndudë kështu. E lënë si me pasaj si muslimat, e lënë me pasaj si njerës që që është, është, është investuar neve? Është investuar mund ty natë është investuar. Ju donë dirat që thotë është investuar bomba. Është shoqërisht me sistem. Po është në sistem. Çdo çdo kohë që ti e po ke lënë me mund ti po investon. Ti po ndon ku të ndërmacet me mua. E ta është paramëruan këtë investim të ta kthyt me një banalizëm se si ja aspak vleras me, me ta kum marr loss, jo më nejtë me humb kometa. A kupton? Andaj kimsim. Nëse sonje ti e kthim vlerën vetëson. Sikur se ka fillim duke ja këthy vlerën këti regulli, ja këthejmë edhe vlerën vetës tonë. Sa, uh, sa më teper të është kërë regulli devaluar, aqë edhe ne do të devaluojëm si individet e si shëqërijefën. Për aqë so kërë regull fitan vlerën të regullën tonë praktikë, për aqë edhe ne do të kemi vlerën të regullën tonë shëqërorë. Dhe kërë e në lirën me zvete, dhe shumë e rëndëshëm për në vazhduar matutje. Në rrugën drejtë allahët. Atërë, në pyten e fundë, të mundohemi të sielim të gjyra që t'i largohemi atyre që vërtet dë një nga i zbukurojnë, mund themi, por zemrën dhe heretjnë e shkatrajnë. Dhe fukësojnë pësej kë këgjë. Ka qështje e zbukurimit është një rjetë i rëzikshëm i shejtanit i cili mundohet për mes fërë ambalazhimin e të jashtëm dhe shkëlcimi të zbukurimit apo të na ofron gjërat që ni në esencë i urrejmë. I urrejmë në esencë. Andaj ai mundohet që këto të zbukurojë. Duke i zbukuruar këtu, apo fillojnë gjërat e bukura, mos ta duken të tilla. Për shkak se syri është mashtruar me një pamje të zbukuruar. Në sadhë është kështu shumë, subhalo. sa shpenzosen në reklama ë produkt mund mund të titë kolektiv. Mirë, poshtë të shoh sh reklamën, do të bërim tash ti kishportë blet. Apo pse produkti në esencë si a vlet? Ose spa ku nuk ka vlen për asht holla. Mi po reklama, zbukurimi. Vetë sot në propagandë investohet shumë. Në propagandë investohet shumë? Me vërtet. Dhe kjo propagandë bën që e vërteta mos të duket tërheqse dhe njeriu të braktis atë që i përket nga e vërteta. Nuk për shkak se nuk po reklamuohen si duhet apo dhe te vrapon pas reklamave ta asoj që nuk i përgatit nga pavërteta, për shkak se ka yush shkëlqimit yt apo. Dhe nëse çdo ku ka pas çdo tendencash, mendoj se kuajun shkëlqen në këdretim nga propaganda e madhe që bëhet për ta yushur të keqën dhe për ta bërë të urejtur atë ne vritur të vërtetë a ndai edhe në këtë rrafsh sikurse si përmand na duhet shumë që të jemi të vendosur që të mirë na që na na përket edhe pse ajo që na përket nuk shkëlqen ndoshta. Nuk është e ofruar si duhet, nuk është e reklamuar si duhet. Dhe të braktisëme atë që na nuk na përket, edhe pse ndoshta shkëlqen, edhe pse ndoshta është tërhiqse dhe jursë, po duket na përket i turqi u shkëlqim mos ta bëm përshtypje, por të shikojmë për të shkëlqimit, të shikojmë për të reklamos në bërthamën e saj sa thuavoll atja është e mirë, atja është iurse, atja është e dobishme, atje a është nga ç'që vërtet apo nuk është nga ç'që po përket. Në këtë pjesë më shon në misionin tjetër hot të sjellim ë shumë praktikë si thën për të vërtetuar që zbukurimi ti real dhe një zbukurim falcas. Atë e takojmë shon në misionin tjetër hot për të vazhduar me temën praktikës atë që nuk takon. Insha Allah. Kamë vëlojë dha në raft. Amin. Atër të ndëruar miqë, kështë emisioni e dytë me titullim Braktis atë që nuk takon, shpresëjmë në emisionin tjetër të sjedhim zbukurimin e vërtet dhe të largohemi braktisim zbukurimin falsë për të afruar sa më shumë zbukurimit të vërtet. Dere atër e që ofshën kujdesin e kryusit, selamu alaikum rahmetullahi o barakatuh.